Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина друга. Вісім. Наступного тижня Саллі перебралася до клінічного центру психічного здоров'я Міттауна. Вона лежала у загальній палаті на третьому поверсі, який скидався більше на вестибюль нового готелю, ніж на лікарню. Але їй було страшно серед медсестер та інших лікарів і пацієнтів. Тому Саллі спакувала психічну валізу та виписала свою свідомість з цього готелю. Контроль на себе взяла я. Потякалка Дафі час від часу заглядала в мою палату, інколи будила мене серед ночі та постійно запитувала, хто я. Я знала, що вона нам не вірить, тому влаштувала грандіозну сцену і назвала кілька нових імен, вдаючи себе інші особистості. Вона дуже зацікавилась, коли я представилась чотирирічною Луїс яка шукає свою мамусю. Одного дня я сказала, що мене звуть Мартін Косик, який обіграв банку у Таксані. Дафі все це записувала. Я познайомилася з багатьма приємними людьми в яскравому обставленому кімнатними рослинами покої для відпочинку. Але коли розійшлася звістка, що в мене множинна особистість, інші пацієнти почали ставитись до мене як до божевільної. Хто ти сьогодні?» – спитала мене літня білява жіночка. «Джек-гвалтівник!» – сказала я. «І у свій час я зґвалтував багатьох літніх жіночок!» Вона кинулася навтюки. «Знаю, це було не дуже гарно, але від дурнуватих питань, як оце, мене просто теліпало. Я потоваришувала з Меріан, дівчиною з клочастим волоссям та прищами на обличчі, яка все розповідала мені, яка я гарна та приязна». І коли б я не прийшла до кімнати для відпочинку, щоб скрутитися на одному з веселкових поролонових диванів, вона приходила та сиділа зі мною. Меріан любила чимало пліткувати, а я любила слухати, бо їй було так приємно першою повідомляти новини і тому, що ми обидві були пацієнтками Роджера. На третій день я повернулася до кімнати для відпочинку після цілої серії тестів серед яких були навіть ті, де показують чорнильні плями. Та ще один, що називався «Каліфорнійський психологічний питальник». Я змучилася та не мала настрою, тому хотіла просто посидіти, пограти в «Солітере». Але прийшла Меріан та підсунула до мене крісло. «Я більше не хочу, щоб доктор Ешмен лікував», – сказала вона. Я не звернула на неї уваги, тільки продовжила розкладати карти. «Чому?» «Усі про нього говорять. Я підслухала трьох лікарів у їдальні, коли прибирала зі столів, і вони казали, що хочуть усунути його з консультуючого персоналу, але бояться через це потрапити в халепу. Ще один лікар назвав його диктатором і сказав, що коли доктор Еш приймає рішення, він не слухає чужої думки, він вважає, що сам все знає краще». «Можливо, так і є. Я застрягла, тому зшахраювала, вицупивши ту знизу колоди». Вони кажуть, що він стільки часу витрачає на твій випадок, що недостатньо займається іншими своїми пацієнтами, і решта мусять прикривати його. І вони мають рацію. Аж проводить із тобою більше часу, ніж з нами. — Ну, — пирхнула я, — тому що мене п'ятеро, а ти лише одна. У Маріан щелепа відвисла. — Ти це визнаєш? — Чи визнаю я? — Я пишаюся цим. Таким чином, я в п'ятеро розумніша, в п'ятеро красивіша та в п'ятеро сексуальніше зарешту. Вона спопилила мене поглядом. Ну, ти й сука. Всі кажуть, що ти лише прикидаєшся, щоб привернути його увагу, і збережеш його час, на який заслуговуємо всі ми. Я розсміялася. Звісно, насправді я актриса. Незабаром зніматимуть фільм про розщеплення особистості, а я отак от готуюся до ролі. Стану дуже відомою персоною. «Ти мене дуриш, ти не сприймаєш мене серйозно, я знаю що ще почула. Медсестри говорили, що його дружина повісилася на дереві в їхньому дворі, бо не могла більше витерпіти життя з ним. А ти довбана брехуха і прийщава нікчем на шльондра». Здається, я зайшла задалеко. Та якого піса мене просто нудило від того, як всі лаяли Роджера. Меріан різко кинулася на мене, розкидала карти та штовхнула мене знову в крісло. Я гепнулася на підлогу. Тоді вона вирізла на мене, смикаючи за волосся. І я подумала, що і сама зможу дати собі раду з кощавою Меріан, бо Джинкс вб'є її швидше, ніж та оком змигнути встигне. Мені не потрібні були зайві проблеми в лікарні. Ми качалися підлогою. Вона розірвала мою сукню, але я вхопила її в одмежий захват і сіла на неї зверху. Вона заверещала. «Я тебе ще дістану, ти пошкодуєш, що взагалі мене зачепила!» «Я тебе зачепила! Та це ти перша!» Не встигла я договорити, як мене хтось зіштовхнув з Меріан. Патя, Калкаддафі та інша медсестра схопили мене за руки та викрутили їх. Меріан підскочила з підлоги та вгатила мене в живіт, доки мене тримали. Троє на одну – це не чесно. Тому я послала за підкріпленням. Джинкс брикнула ногою, буцнула Меріан прямісінько в підборіддя та вирубила її. Тоді вона раптом звисла, чим захопила медсестер зненацька. Коли вони розслабилися, Джинкс вивільнила руку та огріла одну з них лівим джебом, а потім другу правим кросом. Вона почула свисток та звук тривоги і побачила, як інші пацієнти зіщулилися в кутку. Але вона ще не закінчила з медсестрами. На підлозі була кров, і вона знала, що то не її. Дафі відповзла геть, знову спробувала вчинити напад, але Джинкс перехопила її. Купнула та вкусила. Двері до кімнати розчахнулися, і всередину прибігли троє чоловіків санітарів. Один тримав гамівну сорочку. Чоловіки оточили Джинкс, і вона відпустила Дефі. Сюди підходьте, падлюки, я з вами всіма розберуся. Від крові в роті її нудило, а задле зараз блювати не хотілося. Потрібно було не дозволити їм дістати себе. Здоровенний санітар схопив її у ведмежий захват. Джинкс хотіла заїхати йому по яйцях. Але він захистився ногою і тільки стиснув її сильніше. «Ну ти й мегера!» – засміявся він. «Тримай тобі! Зараз причепуримо її в цю сорочечку! Господи, хочі ж!» Джинкс намагалася вчепитися в нього нігтями, але той крутився та ухилявся. Нарешті вони притиснули її до підлоги, задягнувши в полотняну сорочку. Чому вони зачинили її в дурці? «Це такий мерзотний трюк», Запроторити її в божевільню, а тоді почати бійко. Вона добре знала, що до добра це не доведе. Думаю, треба повідомити доктора Еша. Це його довбана проблема. Інший санітар кивнув. Він з ними надто лагідний, а розбиратися з цим лайном мусимо ми. Ти подивись, як вкусила мене, ще сказ дістану. Дафі підвелася з підлоги та сказала. Я нею займусь і сама повідомлю, кого треба, тільки допоможіть мені відвезти її в палату та прикувати до ліжка, оскільки доктор наказав за жодних умов не давати їй торазино. То хай ця сука декілька днів прохолодить свою сраку на самоті. У нас все під контролем. Не варто турбувати нашого дорогого доктора на вихідних. «Ти скоро здохнеш!» – огризнулася Джинкс. – Одного дня тобі доведеться мене випустити. Я прийду до тебе та виріжу твоє серце. Дафі зміряла її холодним поглядом, приховуючи свій гнів. «Гарно граєш, Саллі! Та сьогодні трохи переграла, ти можеш обманювати доктора Еша, але нас не обдуриш!» Вони напівтягнули, напівнесли джинкс до кімнати та заштовхнули її всередину. Вона пручалася, доки санітари пристібали шкіряні браслети та манжети на ногах до ліжка. Вона горіла від люті. «Ну і хріне з ним!» – бхикнула вона. «Це все одно була не моя бійка. Якого хріна я маю тут стерчати і терпіти цю погань? Марш назад, Делі!» «Не я!» – відповіла я. «Я не зношу, коли щось сковує мої руки!» «Ну, я забираюся!» – сказала Джинкс. «Тому хай повертається наша чмошниця!» Я відчувала себе дещо винною, бо то аж ніяк не було провиною Саллі. Але краще вона, ніж я. Тому я просто дивилася, як Джинкс виходить геть. Тоді в мене з'явилося це дивне відчуття, ніби хтось інший стояв і спостерігав разом зі мною. Хоча я знала, що таке неможливо, бо слідопиткою була я, і я знала всіх. Та це не суттєво, бо коли Салі прийшла до тями і побачила, що її ноги та руки прикуті до ліжка, вона почала кричати, стогнати і борсатися в наручниках. Тоді той голос знову з нею заговорив, м'який та дружній. Заспокойся, Салі. Ти заб'єшся, якщо будеш отак смикатися. Тобі потрібно набратися терпіння. Довірся доктору Ві Ешу. Цілком довірся йому та познайомся з іншими. Я погоджуюся з ним, якщо не вжити негайних заходів, є велика небезпека для вас усіх. Я подумала, що то божевільня так зводила з розуму нас обох, але Салі заспокоїлася і слухала його. А потім вона кивнула і просто спокійно вмостилася. Вона не опиратиметься. Не боротиметься, і, можливо, ті, хто це з нею зробили, повернуться та знімуть кайданки. Вона намагалася відключити мозок, але це не спрацювало. Тож вона почала думати про свого справжнього батька, поштаря Оскара, який зник після того, як помер її дідусь. Салі згадала обличчя, яке шукала. Вона так часто шукала його, коли гуляла вулицями, шукала ті сумні, ледь заплющені очі, через які Оскар скидався на сновиду, Шукала плечі, згорблені від усіх тих років, із поштовою сумкою. Але в її снах він був піщаним чоловіком, і замість листів у його сумці був чарівний пісок, як вони завжди вдавали, коли він розповідав їй казочку на ніч. І вона почула його пустотливий сміх, ніби він хихотів сам до себе у Чи то він сміявся в її сні? Саллі була впевнена, що його зникнення – то просто першоквітневий жарт. І одного дня він повернеться на їхню вулицю, підійде ззаду, затулить руками їй очі та скаже «З першим квітня, маленька Саллі!» Або покаже пальцем кудись в бік та гукне «Глянь, там качка!» І вона повернеться в той бік, а він радісно заспіває «Надурив, надурив, запенні книжечку купив!» Він завжди жартував та грався словами, коли брав її з собою на свій поштовий обхід. «Глянь, там песики з двома хвостиками, а тоді «Перше квітня!» «Брехня всесвітня вчителю, скажеш, піти на дровітню!» Сумні очі та усмішка, ось що вона бачила, коли він будив її до школи. «Прокидайся, спляча красуне, ти ж не хочеш засмутити свого вчителя!» Він завжди слідкував за часом для неї. Чому ж він побіг тоді на той поїзд і залишив її саму на станції? Він так заглибився у думки про те, щоб доправити пошту, що забув про неї. Салі плакала коли поліцейський знайшов її на платформі та відвів до відділку, щоб подзвонити матері, аби та приїхала і забрала її. А одного дня вони з мамою повернулися до того ж відділку, щоб заповнити заяву про зникнення людини. Та як Оскар міг зникнути? Як він міг загубитися? Він же повинен був десь знайтися. Вона знала, Оскар давно загубився десь у себе в голові, коли вона бачила, що він після того, як будив її щоранку, Сидів сам за ранковим столом, втупившись перед собою, ніби його очі зараз заплющаться. І коли вона вже була впевнена, що він зараз задрімає, Оскар вголос сміявся, пригладжував пальцем вусики та хитав головою, повторюючи. «Оскари, Оскари!» – ніби лаяв сам себе. А тоді його повіки знову сумно опускалися, ніби усвідомлював, де він та хто. Пізніше вона замислювалася, про що він думав тими днями, до того, як загубив себе. Мріяв про море. Її мама якось сказала, що Оскар, скоріше за все, втік до моря. Бо коли він був ще хлопчиком, то любив кораблі та був морським скаутом. А його батько до того був бравим моряком. Та й він завжди говорив про те, щоб поїхати до моря. Але вони одружилися одразу після того, як Оскар закінчив школу. А мама кинула школу і через півроку народилася Саллі. Вона завжди знала, що мама соромилася цього та побивалася через це. Та Саллі не вірила, що він утік до моря. Вона все одно уявляла, що він, наче піщаний чоловік, йде по хіднику з поштовою торбою, повною сонного піску. І одного дня вона його побачить, підбіжить ззаду, затулить ручками очі та прошепоче. «Відгадайте, хто, пане дрімотнику, вгадайте, хто!» Саллі хотіла, щоб Оскар був тут зараз. Вона думала, чи не втік він кудись, щоб почати нове життя. Чула, що чоловіки так роблять. Знаходять собі нову дружину, заводять нових дітей, прибирають нове ім'я та цілком іншу особистість. Чим більше вона думала про Оскара, тим швидше її думки проносилися в голові. Розум летів настільки швидко, що я не могла цього витримати. «Я мушу вийти. Цей поїзд несеться так стрімко. Мені потрібно його уповільнити». Чому їй так важко приймати прості рішення? Що одягти, що їсти, на якому поверсі вийти з ліфта? Оскаре, допоможи мені! Докторе Еш, допоможіть мені! Господи, допоможи мені!» Вона мусила розповісти докторові Ешу про Оскара. Як коли їй було шість, вона раніше за всіх знала, що він не повернеться. Як вона знала, що щось не так тієї ночі після казки коли він подумав, що уявний пісок із його торби змусив її заснути. Він нахилився до неї, поцілував у щічку та прошепотів. «Приємних снів, спляче красуни, поки твій прекрасний принц не розбудить тебе поцілунком!» І киваючи та усміхаючись вийшов із кімнати. Тоді Саллі бачила його останнє. Дафі тримала Саллі прикутою до ліжка цілу суботу, а й аж до середини неділі. Тоді вона підійшла та глянула їй в очі. «Хто ти?» «Саллі Портер». Вона підсунулася ще ближче, вп'явшись очима в її обличчя. «І про інших ти брехала, правда?» «Що ви маєте на увазі? Немає в тебе ніяких інших особистостей. Ти все це вигадала, хіба ні?» Сповнений ненависті погляд лякав, і Салі не знала, що робити, аж доки голос в її голові не сказав. «Погодься з нею, вона злостиво дурепа». «Скажи кривниці те, що вона хоче почути». «Ні», – вголос промовила Саллі. «Я не брехуха. Доктор Еш каже, що існують інші, і я йому вірю». «Еш наказав жодних транквілізаторів», – сказала Дафі. «А що до мене, то я вважаю, що ти досі буйна, тому полежи тут завтра. Та через годину вона відіслала когось звільнити Саллі. «Вибачте», – сказала дебела матрона медсестра. Даффі зла людина». Їй не варто працювати медсестрою в психіатричній клініці. Саллі потерла зап'ястки і щиколотки, щоб відновити кровообіг. Вона глипнула на ім'я, написане білими буквами на чорному бейджику. «Ел Фентон, дипломована медсестра». «Варто й собі таке мати», – подумала вона, – «таку картку, щоб люди постійно не перепитували, хто я». «Дякую вам, медсестро Фентон, вибачте, що створює незручності». «А які незручності, що ви? Вам потрібна допомога, ось і все. І ви під наглядом хорошого лікаря». Саллі просиділа брешту неділі у своїй палаті, але прийшов Еліот із квітами та цукерками. Тож їй дозволили вийти до нього в покій для відвідувачів. Він змінився. Вона намагалася вловити, як саме, але не змогла. «Це так мило, що ти прийшов мене провідати», – сказала вона. То теж прийшов би, але мусив піти на подром, щоб організувати рекламу для якоїсь вечірки. Він розповів мені, що трапилося. Ну, тобто про те, як ти побачила себе по телевізору. Вона кивнула. Доктор Еш каже, що це добре для мене. Увесь цей час я відмовлялася прийняти правду щодо інших людей у моїй голові. Я підозрював щось таке ще з першого вечора, коли ми пішли танцювати. Пам'ятаєш, коли ти засмутилася через те, що я назвав тебе Беллою? Вона кивнула. «Ти вродлива жінка, Саллі. Але більше того, ти добра людина, чуйна, жвава, цікава. Мені й казати не треба, що ти мене просто з розуму зводиш». «Я хвора людина». «Але ти вилікуєшся. Рано чи пізно ти збереш свій розум докупи. І от що я тобі скажу. Знаю, в мене репутація ловилася, але це все в минулому, Саллі. Я готовий чекати. Якщо ти даси мені бодай крихту надії». «Що ти маєш на увазі?» «Після всіх цих невдач я ніколи не думав, що мені захочеться знову одружитись, але в тобі я побачив більше хорошого, ніж у будь-якій іншій жінці. Якби ти вийшла заміж за відповідального чоловіка з хорошим бізнесом, суддя міг би переглянути рішення щодо твоїх дітей. Подумай про це на майбутнє!» Салі зашарілася. «Це досить мило з твого боку, Еліоте. Двійнята – це найважливіша річ для мене у всьому світі, але шлюб я… я не…» «Прошу, не кажи нічого просто зараз, Селлі. Я тільки посадив зерно, це все. Можливо, воно проросте. Якщо ні, і я не можу бути твоїм чоловіком, мене задовольнить і звання просто друга». Вона кивнула. «Ти чудовий чоловік». Коли Еліот пішов, вона задумалася над цим. Спробувала уявити себе одруженою з цим ловеласом середнього віку, який фліртував із кожною жінкою, що впадало йому в око. «Можливо, він міг би змінитися». Коли вона їла вкриту шоколадом ногу, то раптом зрозуміла, що змінилося в Еліоті. Його обличчя погладшало. Еліот, очевидно, знову набирав вагу. Невже Товстун всередині нього кричав, щоб його випустили? У понеділок о десятій ранку прийшла Мегі, щоб провести її з палати до кабінету Роджера, у якому вони мали би почати групову терапію. «Ми чули про те, що зробила Даффі, сказала Меггі. Доктореш не тямиться з люті. Він пише скаргу в адміністрацію клініки. Мегі вийшла з нею з психіатричного крила через внутрішній дворик до адміністративної та медичної будівлі, де розташовувався лікарняний кабінет Роджера. Коли Салі увійшла до кімнати, то помітила п'ять стільців, розташованих по колу. На чотирьох із них стояли великі дзеркала. Роджер підвівся, коли вона увійшла, та провів її до стільця без дзеркала. Вибачте, Саллі, дієм Дафі немає виправдання. Я в порядку, доктор Еш, справді. Вони сказали, що ви розпорядилися, щоб мені не давали транквілізаторів. Дафі, мабуть, не мала іншого... Це абсурд. Вона повинна була зателефонувати мені додому. Я б одразу прибув. Вона могла просто замкнути вас у кімнаті. Не було ніякого приводу застосовувати кайданки. Ми в середньовіччі. Я дебоширила доктор Еш, і вона знала, що в мене вже бували спроби самогубства. Роджер підсунув крісло ближче до неї. «Нам потрібно з цим впоратися, Селлі. Ми повинні розкопати підґрунтя, щоб далі мати змогу рухатися швидше. Та, як я вже казав, ви це знаєте так само добре. Вам потрібно пережити це з усім болем та стражданнями. Тепер, коли ви знаєте, що існують інші, я мушу налагодити для вас контакти з ними». Вона роздивилася навколо, глянула на стільці з дзеркалами – Налякана, ніби шукала, де можна сховатися. «Я ще не готова, це надто швидко. Сподіваюся, що не запізно». Саллі зіщулилася в кріслі, скоцюрбилася, ніби хотіла зробитися якомога меншою. «Не думаю, що витримаю це». «Я вірю у вас, Саллі, інакше не продовжував би працювати. Дозвольте розповісти, що я на сьогодні запланував». Вона кивнула, не підводячи на нього погляду. «Спочатку ми спробуємо без гіпнозу». Я б хотів, щоб ви привели інших силою волі, кличучи їх, розмовляючи з ними так, як ви це робили, коли були дитиною. Саллі похитала головою. Сумніваюся, що мені вдасться, докторе Еш. Просто спробуйте, Саллі. Якщо це не спрацює, я завжди зможу застосувати гіпноз на цей перший раз, просто щоб почати. Що мені говорити? Це ви мусите вирішити сама. Вона глянула по черзі в кожне дзеркало, розглядаючи власне відображення відчуваючи себе дурепою, яка розмовляє сама з собою. «Доктор Еш просить мене поговорити з вами». На кілька секунд Саллі замовкла, тоді спробувала знову. «Ми всі мусимо зібратися разом та співпрацювати, тому що доктор Еш намагається нам допомогти». Вона відчула напад паніки. Головний біль піднявся вгору, від потилиці і шкірою пробіг холодок. Але Саллі знала, що доктор Еш хотів не цього. Він не хотів, щоб вона відключилася. Вона повинна залишатися при свідомості та зустрітися з тими, ким би вони не були, в її нутрі. «Будь ласка, вийдіть!» – закричала вона де Рі, Ноло, бело, «Де б ви не були, поговоріть зі мною!» «Нічого!» «Вибачте, доктореш, Еш!» – сказала вона. «Я вас розчаровую!» «Не кажіть такого, Селлі! І навіть не думайте про таке!» Це тільки невелика затримка. Природно, що ви засмучена та налякана через такий великий крок – відкриття лінії комунікації. Але вони не хочуть комунікацій. Саллі повагалася ще хвилину. Я відчувала, як Белла та Нола стоять на межі з цікавістю, як і я, в очікуванні того, що ж буде далі. Я уявлення не мала, де зараз Джинкс. Я згадала 14-й день народження Саллі, коли її мама влаштувала вечірку та запросила сусідських дітей. Але ніхто не прийшов, бо всі вважали її дивакуватою. Але Саллі все одно більше любила бувати на самоті. Ми всі піднялися до неї в кімнату і влаштували там собі вечірку з морозивом, печивом і тортом. Белла задула свічки, а Нола загадала бажання. Потім Джинкс злізла по Ринві вниз, без дозволу взяла машину Фреда і повезла нас кататися. Саллі виблювала. А потім її і покарали, хоча сама вона ні скілечки цього не пам'ятала. Трохи соромно, що вона ніколи не розважалася, хоча потім мусила за це ще й розплачуватися. Тепер Саллі намагалася не розплакатися, вона просто чекала, тісно обвивши коліна, зчепивши пальці та промовила тремтячим голосом Краще ви покличте їх, доктор Еш, мене вони не слухаються. Гаразд, Саллі, сказав він, торкаючись її руки. Він знає, що у темряві. Вона заплющила очі та занурилася в гіпноз в очікуванні його інструкцій. Коли я порахую до п'яти, всі ви увійдете в кімнату та візьмете участь у груповому сеансі терапії. Ми мусимо обговорити важливі питання, які вимагають обов'язкової присутності всіх. Говорячи всі, я маю на увазі Деррі, Нолу, Белу, Джинкс та, звісно, Саллі. До скількох я сказав що дорахую? До п'яти прошепотіла Саллі. «Що ж тоді гаразд? Один, два, три, чотири, п'ять... Всі вийдіть на світло!» Саллі почула його і злякалася, очікуючи того, що відбудеться. «Тоді я відчула, як щось мене виштовхнуло». «Привіт, Роджере!» – сказала я. «Давненько не бачилася. Між іншим, це я, Дерлі». Коли Саллі почула мій голос, їй перехопило подих, вона обвела поглядом по черзі всі дзеркала, щоб побачити, хто це. Єдине відображення, що відрізнялося від її самої, було крайні зліва. Там, замість своїх карих очей та каштанового волосся, вона побачила блакитну оку-блондинку з ясним поглядом, зверненим кудись у бік. «Привіт, Деррі!» – сказав Роджер. «Що в тебе нового?» Я розповіла йому про вечір на іподромі з Тодом та про реакцію Саллі, коли вона побачила себе, Беллу, в теленовинах. Вона, звісно, нічого не знала про початок вечора, тому з цікавістю слухала, доки я говорила про Тодда. Проблема загострюється, сказала я, бо Тодд та Еліот обоє не мають наміру відступатися. Що ти маєш на увазі? – запитав Роджер. Тодд закоханий у Нолу, але він плутає мене з нею. Еліот божій волі є від Белли, але він освічився Саллі. Хто більше подобається особисто тобі, Деррі? Мені жоден, сказала я, заглядаючи йому в вічі. Я сподівалася, Роджер побачить, що він єдиний, хто мені небайдужий. «Що ж», – сказав він, – «потрібно буде наглядати за ними. Але не варто приймати жодних рішень до повного злиття. Вирішувати повинна цілісна сальні». «Що ж, сподіваюся, вона зробить правильний вибір», – сказала я. «Я мушу знати ще щось, Деллі». Я задумалася на хвилину, а тоді пригадала той поштовх перед тим, як я вийшла. «Добре, що ти згадав», – сказала вона, – «бо є дещо». У мене почало з'являтися дивне відчуття, ніби за мною хтось спостерігає. Інколи я чую незнайомий голос, хоча навколо нікого немає. Він зупинив Селлі, коли вона збиралася різати собі вени після того, як побачила себе в ролі Белли. Зазвичай я б мала злякатися, але відчуваю, що це щось хороше, чи хтось, хто турбується про нас». Роджер кивнув. «Я очікував чогось такого. Це трапляється з більшістю людей з множиною особистістю». «Якщо воно говорить позитивні речі, варто слухати. Та я б хотів, щоб ти тримала мене в курсі справи». Я кивнула. «Слідопитка візьметься за справу!» Я захихотіла. «Вибач, не могла стриматися». Роджер усміхнувся, а я втішилася, що його не образив мій жартик. «Є ще дещо, що ти можеш зробити, Деррі?» «Кажи, мені потрібна твоя допомога, щоб ця групова терапія спрацювала. Можеш попросити інших вийти та приєднатися до нас». «Я спробую, Роджера. Є конкретна особа, яка має бути наступною. Вибирай сама». Я подумала і вирішила, що Белла буде найкращим варіантом. Вона завжди прагнула вирватися і ніколи не була проти публіки. Я сказала їй, що Роджер хоче побачити всіх нас разом. Вона засміялась і сказала, що і сама не проти. Раптом Саллі побачила, як її обличчя в дзеркалі змінюються на обличчя рудої жінки з накладними віями, Густим сценічним макіяжем та надутими губками, що окреслені яскраво червоною помадою. Яке відображення, подумала я, було правдивим? Те, що Саллі бачила зараз, чи в теленовинах. Йой! гукнула Белла, сексуально вигинаючись. У мене в голові паморочиться. Мене ніби розкручують під яскравим світлом. Салі здавалася такою наляканою, що я подумала, вона зараз не притомніє. «Дозвольте вас познайомити», – сказала я. «Саллі, це Белла». «Як у тебе справи?» – спитала Саллі. «Справи чудово, коли ти не штовхаєш мене зі сцени». Саллі спохмурніла, не розуміючи, про що вона говорить. «Белла займається шоу-бізнесом», – пояснила я. «Це її ти побачила по телевізору тієї ночі в ролі Бетті Вінс на іпподромі». Саллі похитала головою. «Я бачила не її, я бачила себе. Як це можливо?» Тоді до мене їй дійшло, що вона має рацію. Я також це пам'ятала. Коли я бачила її особисто, як зараз, то було обличчя Белли, але у новинах показували Саллі. «Щоб це зрозуміти, багато розуму не треба», – пролунав голос із третього дзеркала зліва від Белли, просто навпроти крісла, на якому сиділа Саллі. Саллі побачила там нове обличчя. Високі вилиці, оливкова шкіра та довгі пряме чорне волосся до талії – що робило її схожою на індіанку. «Залиш, це Ноллі!» – сказала я. Її мозок має відповіді на всі запитання. «Це дуже просто, якщо ти хоч щось тямиш у психології». Вона глянула на Роджера, але він тільки усміхнувся і нічого не відповів. «Коли Саллі нас бачить», – сказала Нолла, – вона проєктує образи зі своєї підсвідомості. Те, що вона побачила на телеекрані, записана картинка, яка не стосується її уяви. Белла почала скиглити. «Тобто ти хочеш сказати, що жодна з нас насправді не виглядає так, як ми себе бачимо? Чи ми всі виглядаємо точнісінько, як вона?» «Саме так», – сказала Нола. «Не можу повірити», – невгавала Белла. І «Я сама знаю, як виглядає моє власне обличчя». Нола подивилася на Роджера, очікуючи підтримки. «А що ти скажеш, Роджере? Не думаєш, що тобі варто прояснити ситуацію для них». «Все проходить чудово», – сказав Роджер. «Як психіатру в це групове обговорення мені краще не надто втручатися». «Я дещо хотіла запитати у тебе ще відколи взагалі почула про цю ідею з груповою терапією. Більшість психоаналітиків-фройдистів таку ідею не підтримали б чи не так. Я маю на увазі, що вони зазвичай використовують кушетку» за якою аналітик сидить позаду, а пацієнт будує спонтанні асоціації та перегрібає весь підсвідомий матеріал, правильно? «Правильно», – сказав він, усміхаючись. «Але я не психоаналітик і не фройдист. Хоча і вірю в багато речей, яких навчав Фройд, та приймаю багато його ідей, як-от несвідоме витіснення та деякі матеріали щодо тлумачень сновидінь. Але я застосовую деякі принципи інших вчених. Недирективну терапію психодраму, концепти і методи гіпнотерапії та групової терапії. Іншими словами, ти еклектик, сказала Нола. Так, думаю, мене можна так назвати. Нола відчувала себе впевненою. Вона була на межі того, щоб вразити його своїм наступним ходом. Тоді, думаю, тобі варто підсунути крісло та приєднатися до кола, сказала вона. Якщо ми ділимося з тобою своїми проблемами, нам варто більше про тебе знати. Він похитав головою. «Не думаю, що це розумно. На цій стадії мені...» «Я вважаю, що Нола має рацію», – сказала Бела. «Якщо ми тобі все розповідатимемо, то ти не повинен від нас ховатися». «Це ваш сеанс», – наполягав він. «Мені не варто втручатися». Він глянув на Саллі, просячи допомоги, але та втупилася в підлогу. «Будь ласка, Саллі, продовжуйте обговорення», – сказав він. Я, «Я думаю, доктор еш має рацію», – сказала вона. «Він лікар і знає, як буде краще». «Двоє проти однієї», – сказала Нола. «А що думає Деррі?» Роджер підвівся та почав міряти кроками кімнату. «Це неймовірно», – гукнув він. «Я ще ніколи такого не чув. Тут питання не в тому, як ви проголосуєте. Психіатр просто не втручається в терапію зі своїми проблемами». «Що ж тоді, – сказала Нола, – є один метод». Який, на мою думку, тобі варто додати до свого арсеналу? Він звів брови. Який же? Підхід розкутого спілкування. Де заради всього святого? У тоненькій книжечці, яку я взяла в бібліотеці Прозори Я, автора Сідні Журара. Припускаю, ти знаєш цю роботу. А ще Моурера. Ти до стату знаєш про книгу Моурера «Нова групова терапія»? Звісно, сказав він, та я не розумію, як це стосується нашої ситуації. Що ж як Моурер, так і Журар вважають, що психіатр повинен давати приклад пацієнтові через розкути спілкування та показувати власне життя і проблеми? І якщо ти визнав, що вибираєш методи та теорії з різних джерел, ми маємо право попросити тебе про те саме, про що ти просиш нас. Ми всі сиділи в колі та спостерігали, як він ніяково крутиться. Нула розставила пастку, і Роджер впіймався. «Я голосую за Саллі», – втрутилася я, відчуваючи себе зрадницею для Ноли та Белли. «Якщо Роджер не хоче відкритися, він і не повинен. Я думаю, ми і без того достатньо в боргу перед ним, і буде нечесно ставити його у таке незручне становище. Визнаю мені і самі цікаво ближче з тобою познайомитися, Роджере. Але якщо ти вважаєш, що так буде правильно або краще для нас, тоді я з тобою». Я глянула Нолі просто увічі та сказала, «Дві проти двох». Нічия. У кімнаті раптом запала тиша. Ми всі звернули погляд над дзеркало на п'ятому кріслі, думаючи, чи Джинкс збирається з'являтися та долучитися до розмови. Там нікого не було. Я заспокоїлась, але знала, що Джинкс сама вибере для себе найкращий час та місце. Це точно. Нарешті Нола порушила тишу. Єдиний, хто може зрушити шальки Терезів, це ти, Роджере. Звісно, якщо сам хочеш розповісти нам, чому твоя дружина повісилася на дереві на вашому задньому дворі. Колір зник з його обличчя, і він витріщився на неї. «Я, як, як ти про це дізналася? але намагалася не посміхатися. Не завжди на кінчику ниточки опиняється твій же психіатр. Вони завжди так стараються триматися на безпечній відстані, у затінку поза межами досяжності, вона не хотіла образити його. Їй просто було цікаво, що сталося з його дружиною. «І як ти про це дізналася?» – перепитав він. «Я не дізнавалася», – відповіла Нола. Салі почула про це в клініці, і саме через це почалася бійка між Деррі та тією прищавкою. Та сказала Деррі, що ти не дуже хороший психіатр, що всі навколо медсестри та лікарі знають, що самогубство твоєї дружини посприяло тому, що вони називали вигорянням. Деррі довела мене до відома. «Що вони ще казали?» «Що ти втратив робочий запал, але мусив продовжувати, приховуючи справжнього себе, вдаючи, що ти насправді турбуєшся про пацієнтів, а ще про те, що ти робив, коли повністю від'єднав усі емоції, щоб мати змогу працювати далі. І як бачиш, ми маємо право знати щось про тебе до того, як довіримо, наше життя тобі». «Гаразд», – сказав він хрипким, здавленим голосом. «Можливо, зараз справді саме час для розкутого спілкування». Якщо це посприяє тому, щоб зберегти вам життя, воно того варте. Він підсунув крісло до кола і сів між мною та нолою. Тоді опустив голову і втупився в підлогу. Лінет була дуже молодою, коли ми одружилися. Вона була неймовірно вродливою, і ми донестями кохали одне одного. Вона працювала та допомагала мені оплачувати медуніверситет. Взагалі серед лікарів є одна проблема, про яку знають небагато людей. Як я вже говорив Дері, понаднормова робота і надлишок контактів із пацієнтами призводять до того, що називають синдромом вигоряння. Ти вдаєш, що неймовірно турбуєшся за життя твого пацієнта, хоча насправді тільки прикидаєшся. Тому що вже все це бачив та чув, а власні проблеми здаються значнішими та важчими за їхні. Ти загартовуєш себе проти болю та страждань, щоб мати змогу рухатися далі, але це все просочується у твоє особисте життя. Тобто в моє особисте життя. Завжди застерігав своїх пацієнтів проти використання неправильного займенника. Проти того, щоб говорити «твій», коли маєш на увазі «мій». І ось сам роблю цю помилку. Боже, це просто жах. Не має значення. Я думаю, саме тому вона і вбила себе. Виснаження зробило з мене емоційного мерця. Лінет звинувачувала себе, і оскільки була такою ніжною, чутливою... То глибоко потребувала любові та підтримки, а я не міг дати їй цього. Вона... вона... Він похитав головою, змушуючи себе продовжити. Одного ранку, коли я прокинувся та виглянув із вікна, то побачив, як вона висить. Побачив її постать на фоні неба. Вона вибрала клен, на якому ми вирізали наші ініціали. Він обвів поглядом усіх нас. «Наш син-підліток звинувачував мене в її смерті», – сказав він. Після того він три роки постійно потрапляв до виправних шкіл, поки йому не виповнилося шістнадцять. Тоді одного дня він пішов із дому і не повернувся. Відтоді я його більше не бачив. Та нічого не чую про нього. Я живу сам, вдруге не одружувався. Я присвятив своє життя роботі. Більшу її частину виконував автоматично. До Він замовк та глянув на Нолу, мляво звісивши руки на вильцях крісла. «То це тому ти не хотів одразу братися за наш випадок?» – заговорила Нола. «Через мою спробу у самогубства?» – долучилася Белла. «І це тому ти так борешся за те, щоб зберегти Саллі життя?» Роджер кивнув. «Поки ви тримаєтесь, є надія на зміну. Не кидайте своє життя на вітер, немає значення, яким би складним воно не було. Якими би похмурими не здавалися ваші справи, не здавайтеся!» Нола раптом відчула потужне споріднення з Роджером. «Я рада, що ти поділився цими знами, Роджере. Тепер, коли я знаю, що ти пережив, то більше, ніж впевнена, ти знайдеш спосіб звести нас докупи. Більше ніяких спроб. Я обіцяю співпрацювати». Він відкинувся в кріслі, витягнув свої довгі ноги. «Я вважаю, що для Салі дуже важливо пригадати, що відбулося в момент, коли кожна з вас перетворилася з уявної подруги на реальну особистість». Звучить непогано, сказала я. Та я якось не пригадую. Я також, додала Белла. Нола похитала головою. Я можу допомогти кожній з вас пригадати це під гіпнозом. Цю техніку називають віковою регресією. Це має бути Нола, сказала я. Чому я? Я поміскувала над цим, а тоді думка стрельнула у мене в голові так, ніби відповідь та її питання мені прошепотів м'який незнайомий голос із туману. «Бо ти з'явилася останньою», – сказала я. «Яке це взагалі має значення?» «Деррі має рацію», – втрутився Роджер. «Логічно буде почати з найближчого моменту, а потім піти далі у зворотному порядку». Белла кивнула. «Таким чином нам не доведеться мати справу з Джинкс аж до кінця, якщо чи коли вона з'явиться». «Ну ж, Боноло», – сказав Роджер, – «я вам відкрився, тепер твоя черга. Ти сказала, що допомагатимеш». «Гаразд», – промовила вона. Схращуючи руки на грудях. Вперед, регресуй мене. Нола, сказав він, він знає, що у темряві. Вона кивнула та заплющила очі. Роджер потягнувся, розвів їй руки та взяв обидві долоні у свої. Ти міцно спиш, Нола. Але ти й далі чутимеш мій голос та виконуватимеш мої накази. Якщо ти мене чуєш, та розумієш, кивни. Нола кивнула, відчуваючи своє звичне важке дихання відчуваючи його теплі долоні, що міцно тримали її. Саллі, ти теж мусиш слухати. І всі інші також. Нола повертається до моменту, коли народилася. Ти чітко його пригадаєш, Ноло, та поділишся цим з нами. Будь ласка, розкажи, коли це було. Саллі, 12 років, за два тижні до дня подяки. Де ти була? У середній школі імені Томаса Джеферсона, на уроці математики. Зрозуміло. «Зараз ти в класній кімнаті, опиши її своїми словами». Нула говорила з широко розплющеними очима, але з нами її вже не було. Вона була у власній голові давним-давно і далеко-далеко. «Дивне відчуття. Я сиджу за своєю партою в класі, і всі на мене витріщаються. Але ні, не на мене, на салі». Вчитель поставив їй запитання. Всі дивляться та чекають відповіді, але вона так і не вивчила формулу бо взагалі не розуміє математики та боїться геометрії. Саллі плутається в кутах і дугах і не розуміє, для чого їй все це потрібно вчити. Зазвичай на уроках математики вона щось собі фантазує або читає комікс, схований в зошиті. Їхня вчителька це знає і ніколи не викликає Саллі. Але сьогодні у них заміна, і цей учитель попросив її розв'язати рівняння. Всі посміхаються, бо знають, що вона нічого не тямить в геометрії – і яке там складне вирішення? Салі, я чекаю. Я... я... вибачте, сер, я не зробила цю задачу. Тобто як це не зробила? Ваша вчителька дала домашні завдання, хіба ні? Так, але... Але менше з тим, інші завдання ти зробила? Ні, мені дуже прикро. Прикро? Прикро нічого не вирішує. Підійди, будь ласка, до дошки. Візьми крейду та покажи нам, що ти можеш це зробити. Салі ненавиділа виходити до дошки, коли всі на неї дивляться. Діти підсміюються над нею, бо їй погано давалося навчання. Вона так відчайдушно хотіла з ними дружити, подобатися їм. Зараз всі почнуть сміятися, а потім про це знатиме вся школа. Дурна Салі показала, яка вона дурепа біля дошки. Коли вона підійшла до дошки та взяла шматочок крейди під акомпанемент хихотіння за спиною, кров кинулася їй в обличчя. А я раптом відчула, як шкірою пробіг холодок, а череп почав розколюватись від неможливого болю. То був єдиний раз, коли я знала, що знаходжуся в голові у Саллі. Тоді я з'явилася, а вона зникла. Я тримала в руці Крейду, глянула на чисту дошку, і за мить все стало чітко і зрозуміло. Ну, як я і сказала, я не виконала це завдання вдома, бо це досить проста задачка. Я швидко накреслила діаграму та вирахувала формулу, тоді швидкими штрихами Крейди написала розв'язок та додала букви «QED» і голосно продекламувала «Quad Erat Demonstrandum». Обернулася та сміливо подивилася на вчителя та клас і побачила, як вони всі витріщилися на мене, де хто аж рота роззявив. Я високо підвела голову, глянула згори вниз на бідолашних дурників та з тріумфом повернулася на своє місце. Згодом пролунав дзвінок, звук якого розсіяв чари і усі скупчилися навколо мене та питали, як мені це вдалося. Відтоді я більше набиралася сили та виходила назовні частіше. Це я ходила на уроки математики, де отримувала лише п'ятірки. Потім почала відвідувати уроки французької, суспільствознавства та англійської, і я обожнювала кожну мить свого існування. У ті дні я нічого не знала про інших особистостей, але помітила, що ніколи не відвідую спортзал чи театр, чи домашню економіку, чи танці, чи будь-які інші світські заходи. Спочатку я думала, що це у всіх так, що життя просто складається з блоків часу, коли ти несподівано опиняєшся в незнайомій ситуації, з цікавістю розгадуєш її та намагаєшся розібратися, складаєш відсутні часточки головоломки за допомогою логіки та дедукції. Та згодом я усвідомила з того, що говорили інші люди. Так не повинно бути, я існую тільки протягом якихось дуже особливих, обмежених періодів, коли мої знання стають потрібними. Одного разу, коли якийсь учень зупинив мене в коридорі та сказав, що я майже з нічого випекла чудовий кокосовий пиріг на уроці домашньої економіки, я зрозуміла, що щось тут не так, бо я ще ніколи в житті нічого не пекла». А потім, коли один хлопець сказав, яка я чудова чирлідерка, я почала складати факти докупи, застосовуючи логічний аналіз. Я вигадала план, побачила плакат, на якому повідомлялося, що після футбольної гри на День подяки будуть танці. Тому вирішила сконцентрувати всю свою енергію на тому, що особисто відвідаю її. Щоразу, коли я ловила себе на тому, що мій розум починає фантазувати, збивається на манівці чи просто випадає... Я зосереджувалась на чомусь конкретному та починала рахувати або стежити за своїм диханням. Так я протрималася цілий день. Тоді я вперше побачилася з деякими своїми однокласниками. Багато з них дивно дивилися на мене, коли я не впізнавала їх чи не знала, про що вони говорять. Та я залишалася назовні і пішла на гру. Я ще ніколи не відвідувала футбольний матч, а тоді була значна подія протистояння з Тілденом, і коли мама Саллі випросувала їй спідничку черлідерки та випрала білий светр із великою буквою «Джей», я знала, що будуть певні проблеми. Я взагалі не уявляла собі, що роблять черлідерки. Пони ж поривши у столі Саллі в пошуках якоїсь шкільної інструкції, в якій були б вказані потрібні рухи, я нічого не знайшла. Тому просто одяглася та сіла в автобус до футбольного стадіону. Тоді й почала боліти голова. Так само, як і тоді біля дошки. Але раніше то був біль Саллі. Цього разу його відчувала я, так наче мені розкруїли маківку черепа. Але я опиралася. Говорила собі, що я кістьми ляжу, але переживу це. Підійшла до шеренгі з дівчатами, і всі вони кидали на мене дуже дивні погляди. Я стала біля них та видихнула. У мене жахливо болить голова. Тоді я й почула голос Деррі вперше. «Ну ж, ноло, сказала вона. «Не псуй нам все». «Де ти? У тебе в голові, Ноло. Припини опиратися. Всі чекають». «Хто всі?» «Мене звати Деррі. Зараз немає часу знайомитися. Просто повір мені на слово, що Белла мусить вести велике привітання і танцювальний номер, а ти зараз все зіпсуєш». «Я хочу залишитися, – сказала я, – та подивитися». «На жаль, ти не можеш. Якщо ти не зійдеш зі шляху, я подбаю про те, щоб ти ще цілий рік не змогла вийти, тому зникне». Я була впертою, трималася, плуталася в рухах, намагаючись повторювати за іншими дівчатами. А тоді відчула, як очі простромив гострий біль, і голос Деррі промовив. «Я тебе попереджаю, зійди з дороги, або я тебе осліплю, і ти більше не прочитаєш жодної зі своїх важезних мудрих книжок». Тому я дала дорогу. Так і не побачила саму гру. Потім я дізналася, що ми програли 21 до 7. Тоді я й усвідомила, що були інші. «А Деррі єдина, хто знає, що відбувається у всіх інших свідомостях. Про інших я дізнавалася опосередковано або від Деррі». Нола замовкла. «Я думаю, – сказав Роджер, – що сьогодні ми багато досягли. Ви всі дізналися невеликий шматочок своєї історії. Можу оголосити перший сеанс нашої групової терапії успішним». «Ми тепер можемо його самотужки проводити? – спитала я». «У жодному разі», – сказав він швидким різким тоном, – «це було б небезпечно. Стан Салі досі вразливий, не поспішайте. І понад усе намагайтеся уникати стресових ситуацій. Я б хотів, щоб ви всі пообіцяли мені, що співпрацюватимете і робитимете все можливе, щоб берегти голову». «Ми пообіцяли». Коли я порахую до п'яти, Салі прокинеться, а всі інші повернуться в темряву. Салі надзвичайно чітко запам'ятає все, що сьогодні відбулося. «Ви почуватиметеся добре та спокійно». Він порахував, і коли вона отямилася, то відчула легке запаморочення і побачила, що Роджер уважно на неї дивиться. «Привіт», – безсило промовила вона, – «як почуваєтеся?» Вона покрутила пальцем. «Ви пам'ятаєте, що трапилося?» – вона кивнула. «Ніби сон. Троє моїх уявних подруг прийшли на сеанс, от тільки тепер вони не уявні». Вони стали справжніми, і ми мусимо співпрацювати. «Все добре, а Ви сьогодні гарно попрацювали. Доктор Еш, ви говорили про те, щоб уникати стресових ситуацій. Це місце для мене надзвичайно несприятливе. Я побоююся Дафі, і мені тут не подобається. Можна мені виписатися та повернутися до себе в квартиру?» Він замислився над цим. «Ви тут на добровільних засадах, Саллі. Якщо вважаєте, що вам буде краще поза цими стінами...» Тому немає причин тримати вас тут. Ви познайомилися з іншими, сприйняли це, як мені здається, непогано. Почекайте ще днинку, щоб упевнитися, що все під контролем, а тоді можете повертатися додому». Вона усміхнулася. «Ви такий чуйний, доктор Еш. Ви єдина людина у світі, яка про мене турбується. Є і інші, Селлі. Ви чудова та значна людина, і я впевнений, що ви можете жити наповненим та змістовним життям» якщо ми вирішимо вашу проблему». Коли вона знову опинилася в палаті, згадала, що хотіла запитати про п'яте крісло та дзеркало, і ким була та, хто не прийшла на групову терапію.